Hetedik fejezet. Megkerülnek a csengők. Csúcsú és Egbert nyomon követik a tolvajokat, és leleplezik a lopást. Megkerülnek a csengők. Mit mondott a bárányka? Csúcsú kisétált a reklámügynökségről, és bekanyarodott egy mellék utcába, ahol már Egbert várt rá. A csel bevált, mondta Csucsu üdvözlés helyett. Most már csak meg kell figyelnünk, mit csinálnak. Csucsu meghúzódott a mellékutcában, és Egbert visszament a reklámügynökséghez. Megállt az ajtóval szemben, és úgy tett, mintha a széles, díszes kirakatban elhelyezett plakátokat és hirdetéseket tanulmányozná. Nem kellett sokáig várnia. Kisvártatva megjelent egy hörcsög, és bement. Rövid idő múlva a róka elnök vezérigazgató kíséretében újra megjelent. Az ajtóban megálltak, és folytatták a beszélgetést, ügyet sem vetve Egbertre. Tehát, amint mondtam, sürgősen mozgósítsom mindenkit. Folytatta a róka a megkezdett beszélgetést. Közölje velük, hogy sürgősen szükség van ugyanolyan csengőkre és kolompokra, amilyeneket legutóbb szereztek. Nem érdekel, hogyan szerzik meg, emelte fel a hangját, de holnap reggelre minden darab legyen a szokott helyen a raktáromban. Ezzel visszament az irodájába, Egbert pedig követte az elsiető hörcsögöt. A sarokra érve, intett csúcsunak, aki utánuk kerett. Rövidesen kiértek a városból egy rétre. A hörcsög nem vette észre, hogy követik, a rét szélén néhány öreg fa állt. A hörcsög oda ment egy odvasfához, és megütögette. A fa kongó hangot adott. Nem sokára szárny suhogás hallatszott, és három jól megtermett szarka jelent meg. A hörcsög elmondta mi a teendőjük, és azt is, hogy melyik csengőt honnan szerezzék be. Látjátok, milyen fontos, hogy pontos értesüléseink legyenek? fejezte be büszkén. Ha a múltkor nem mértük volna fel pontosan, melyik kecskének van kolompja, melyik báránynak csengettyűje, most nem tudnánk a sürgős rendelésnek eleget tenni. A legnagyobb kolompokat, fejezte be, természetesen én fogom beszerezni. Amikor a banda szétszélett, Egbert és Csucsu visszament a városba, egyenesen a rendőrségre. Az ügyeletes nyomozó tiszt, egy puli, hitetlenkedve hallgatta beszámolójukat, és azonnal bevezette őket a rendőrkapitányhoz. A rendőrkapitány, burkus alezredes, egy komondor, ugyancsak elképett, de mindjárt átlátta a dolog jelentőségét, és azonnal intézkedett. csúcsú Másnap kora délelőtt beállított a reklám és szervező ügynökségre. Már várták. A díszes ruházatú pinc titkárnők bevezették egy elegánsan berendezett tárgyalóterembe, és mindenféle frissítővel kínálták. Rövidesen belépett az elnök vezérigazgató is, aki kitörő örömmel rázogatta a macska kezét. Örömhírt közölhetek önnel, kedves uram, mondta. Sikerült még tegnap kapcsolatba lépnem külföldi szállítómmal, és az rendkívüli futárpostával még az éjjel eljuttatta raktáramba a harangjátékhoz szükséges csengőket és harangokat. Ha kívánja, mindjárt megmutatom. Szívesen megnézném, mondta Csucsú. A róka karomfogta csucsut, és átkísérte az utca szemközti oldalán levő raktárába. Végigmentek a különböző fajta árukkal megrakott polcok között. Tudja, magyarázta a róka, mi nem csak az egyes termékek reklámozásával foglalkozunk, hanem azok értékesítésének megszervezésével is. Ezért van itt olyan sokféle áru a raktár végéhez értek, ahol egy polcon nagyság szerint sorba állítva sorakoztak a leendő harangjáték alkatrészei. Csengők, kolompok, harangok. Tessék! Itt láthatja a harangjátékot. Már csak össze kell állítani. Biztosíthatom, tette hozzá, mindegyik márkás külhoni termék. Vagy belhoni lopott áru, mondta egy hang. A polcok közül előlépett a rendőrkapitány komondor két másik vicorgó rendőr kíséretében, akik azonnal fülöncsípték a meglepetéstől szóhoz sem jutó rókát. Letartóztatom csalásért, bűnszövetkezetben elkövetett lopás szervezéséért, és orgazdaságért, mondta az alezredes. Ezeket a holmikat mind ma éjjel lopták össze. Valamennyit olvajt tetten értük, és a helyszínen letartóztattuk. Mindent bevallottak. Kérem, ha ezek tényleg lopott holmik, én igazán nem tudom, hogy kerültek ide, védekezett a róka. Senki sem mondhatja, hogy én adtam rá megbízást. De igen, én mondhatom, mert a két nagy kerek fülemmel hallottam. Szólalt meg Egbert is, előlépve a polcok közül. Ahogy a rókát el akarták vezetni, az hirtelen kirántotta magát a karmaikból, és kiugorva a nyitott ablakon. Elmenekült. Utána rohantak, de nem sikerült elfogniuk. Azonnal kiadjuk a körözést, mondta az alezredes. Ekkor érkezett meg lihegve a polgármester. Hallom, mi történt, mondta kétségbeesve. Ez borzasztó, egy ilyen botrány. Mit fogok a polgároknak mondani? Siránkozott. Mi lesz a beharangozott harangjátékkal? Természetesen a lopott csengőket vissza kell adni a tulajdonosaiknak. szerencsét, hogy még nem lett kifizetve. De, nyugtatta meg Egbert, még van idő a harangjáték összeállítására. A legelészeti felszerelések szaküzletében nagyon jó minőségű csengők és kolompok találhatók, csak megfelelő szakemberrel kell végeztetni a munkát. És, tette hozzá, lehetőleg más munkatársal, például egy énekes madárral ellenőriztesse a munkát, ne a siket fajdal, jól repül. Másnap reggel Egbert és Csucsu az irodájukban üldögéltek, és várták be a bárány látogatását akinek megüzenték, hogy jöjjön be. Kedves kisbárány, mondta Egbert, már alig várom, hogy lássam, mennyire örülni fog a hírnek. Én is annak örülök a legjobban, mondta Csucsu, hogy ez az aranyos kisbárány milyen boldog lesz. Nem sokára nyílott az ajtó, és Bea bedugta a fejét. Jó napot kívánok! mondta barátságosan. Köszönjük, hogy befáradt, üdvözölte csucsu. Kérem, üljön le! Nem vagyok fáradt, felelte barátságosan Bea. De azért leülök! Miért hívattak? Jó hírem van, mondta kedvesen Egbert. Örömmel közölhetem, megkerült a csengettyűje. Bea, Elkomorodott. Nem kell, mondta bosszúsan. De maga annyira sajnálta, hogy ellopták, hiszen a barátjától kapta a születésnapjára. Azt hittük, örülni fog, hogy megkerült, mondta elképedve csúcsú. Nem örülök, felelte a barány barátságtalanul. Összevesztem a barátommal, befejeztem! Látni sem akarom, sem őt, sem a csengőjét. Akkor mi csináljunk vele? kérdezte Egbert. Tartsák meg, mondta a bárányka haragosan. Azzal felállt, kiment, és becsapta maga után az ajtót. A két barát összenézett. Ezt jól megkaptuk, mondta csúcsú, kisé bánatosan. Nem baj, vigasztalta Egbert, legalább lesz egy csengünk. Kiakasztjuk az ajtóra.